أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإس قتلتم نفسا فالدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل ندربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويديكم آياته لعلكم تاقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُوا فَيَخْرُجُوا مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُوا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مقصد ده سورة بکراب بیان ده تلورو مسلود ده اول مساله اس دریا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ و چلورا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ سورت پا چلورو بلخو تقسیم شوئے دیں اول برخا سل آیاتون دا پدے که اوله مسئلہ ازباد توحید بیانی گی دوائیما حصہ یو والا دو سل رشپا گا بیا پوری دا پدے که دوائیما مسئلہ اس در رسالت بیانيږي او څلورمه درمه برخه یو څلواوي نه والا 223 24 پوری ده په دې کې جهاد په سبيل الله بيانيږي او څلورمه برخه یو څلو 200 اخره پوری په دې کې جهاد په سبيل الله بيانيږي بيداوري سچ سل اياتونه د پدريو بابونو کې تقسيم ده اول باب شل اياتونو په دې شلو اياتونو کې بيان د دريو ډلو هغه ډیډ لري چې په صورت فاتیحه کې مختصر بیان شوی وي پنځو یاتونو کې د مؤمنانو دوه یاتونو کې د منکرینو نهه یاتونو کې د منافقانو د دوی حکم د دنیا او حکم د اخرت او اخرت کې دو مثالونه د اور او دوبو دویم باب آیت نمبر 28 تر نهه درشه پورې او په دې کې عام خطاب ټول انسانانو ته اوغه اصل مسله چې اثبات د توحید دغه شروع کړه چې یا یوهناس و عباد ربکم او خلقو خپل رب عبادت کې یوم نه بل و سر مشرقه وی پدیمانی پینزه دلائل بیان کړه و سرا سمرد دلائل ورمانی تفریق کرده آیت نمبر در وشکی سلور خبری وی اثبات د رسالت صداقت در دل قرآن دلیل وحی مطالبه دلیل آیت نمبر چلور کې زجر تخویف منکرین و تدعوی آیت نمبر 52 کی بشارت کامل منون کو دداویتا دا آیت نمبر 62 کی دفه د اعتراض آیت نمبر 23 نا بیان د چلورو نعمتونو یو چنشتہ مشتکڑی نو کیفیت کفورن دویم د زمکه ټول منافع مستاده لپاره پیدا کړي دي نو کیفیت استاده لپاره پیدا کړي نو کیفیت کفورن دریم د آدَم بابا مې په فرښتونه معزز کړو نو کیفیت کفورن او چلورم استاسو بابا نه خطا لغزه شوی واغه مې ورته معاف کړه نو کری فتکفورونا بالله بیا ایت نمبر 8 د ترغيب او قران ته او ایت نمبر نه د زجر او منکر منکرین د قران ته ایت نمبر 29 شپګ نوي پوري دا دریم باب ده پدې کې خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته چې د نور خلکو کمونی او کنن مونې تاسو خو بیا دا مسله ومنه د اوبد ربکم د توحید زګ تاسو پیغمبران راغلي کتابونه راغلي دي او تاسو په د مسله پوه دی, دی سره اشنا او تاسو خو د مسین انکار ان بیا اولوو کو چې دا شپږ اتونه دا بهطوره تمیدو په تمید کې درې پلیانې د یوهو او در خصففات د موانو د یو درې صفات تحریف کمان د حق او ترک عمل د مومنانو خصففات صبر سوالات ایمان بالاخه. آیت نمبر وچل وی کتابات شروع کړو ستا سته بني اسرائیل ته اول خطاب آیت نمبر 2 پته پوره وچل وی خنه 2 پته پوره پدې کې اتنې نعمتونه او دوا نعمتونه بیان شو یو نعمت نجات من فرعون دویم نعمت نجات مین الغرق دریم نعمت اعتاو الكتاب چلورم نعمت عفا عن القتل پنجم نعمت حیات بعد المات شباغم نعمت تسديد الغمام ومن نعمت انزال المن والسلوى اتم نعمت انفجار العيون من الحجر دون نعمتنا يوم نزول العذاب من السماء او دوام ذله وهوان بسبب الكفران او اخرك تتمه بالترغيب يعني ده خطاب ختم كلو بالترغيب سرا تشده ترغيبو سيء ايمان لترغيبو تشيء ايمان راودي دجنه ayat درش پیتنا تر آيات نمبر دو يا پوري دا دویم خطاب شروع ده په دویم خطاب کې درې پلیتیان یا خواساتونه د پخوانو يهودو بیانې او چلور پلیتیان یا خواساتونه د موجوده يهودو بیانې یو پلیتیو د پخوانو يهودو نقض العهود ماتول د وادو وادي ماتول داغینه یو نمونه او مثال موږ تراوړو چې الله سره واده ماتکړ او نخپل mệnh کې به چالو خپل mệnh کې آ, خسم وعدہ خلافو. اللہ سے وعدہ و د خلاف الله سواده کړو کوهتوري ور باندې ودرولېو لیکن دوی بیا ام اغواده ما تکړه دویم دویم پلیتی یا دویم خباشت حیل فی ذمح البکر د الله حکم کې چل ول کول د الله حکم کې ټال مټول کول یی نا. ناغه په خپل وخت باندې پزې کول نه نه پزې کول بلکې کوشش کوو چې موسی علی السلام تن کې او داغه حکم زده نوباسین د دې دواره پلیټانو په مینس کې واقعیا د سبت راوړه واقعیا د سبت راوړه په مینس کې ځکه په دغه واقعیا د سبت کې مخکینی پلیټې ته اشاره وو او روستنې پلیټې ته اشاره وو چا لا سرواده ما تکړې وا هغه خالی ورس کې خکار شروع کړو او ور سره اللہ پا وکم کی چل والم کو خکار کو دراما پلیتی نونی سبق کی بیانی گی دراما پلیتی د نونی سبق کی بیانی گی قتل النفس و اتحام قتل بے او الزام بے پیو بے گنام آنے لگو دادرین او پلیتیده د پخانو یهودو ویس قتل تم نفسن او یاد ککل چو وجلو تاسو نفسن یو نفس فد دارا اتم نو اختلافو کو تاسو فیها پاغی که یو پیو من رادو او بل په بل من رادو والله مخرج ما کنتم او اللاخ کارکون که د حغص کنتم تکتمون چووی تاسو پتون کیم په بن اسرایل کې یو تره او یو رارو د دوه مالدارو اصل کې دوه ورونه وو د یو ورور چې د خور الورو ها. او د یو ورور زویو دغه د زوی والا ورور چې د امر شو جایداد یې غونځوله پاتې شو دغه زوی چې د ډېر آیاشو لوفرو د خپل ټول جایدات خپل ټول شتمنی هغه په آیاشو او په جادهونکو وله زوله ختمه کړه د بلار عربل تریجوندې او عاملدار هغه ته بیا وی دار ته ختم کړه او لارې تراغو نو به خپل ترته ویچ د لور دی ماته راکا د دې دو دوه جګې د دې کې دوه مسلې دوه مقصد وو دو د دې سړی یو مقصد دا و چې ځخه موشي او بل مقصد دا و چې ځخه په ټول جادت مال پاتشي درې تر می زګم خمالدارو تري وته چې زخونه در کوم خپل لور چې قتل وفري عیاشي بدکرداري ستغونه کسته خپل لور نوير کوم په دې معنی د ترو او ورارغ پل مینځ کې جنجال راغو دا وراره پاس دا خپل مرکو. پا دو خپل تري مړکو او هغه تري راوغستو د بلی کبیلي په کوڅو یا پټو کې ورځو هغه قبایل چې دوی سره یو اختلاف غوندي بو التی زهر چې خلک راپاسې د غمنه په کبیلې وله مانی ورغه شو د غوراري او چکه د غتره وارث هم داو نو دوی چې زما د تر قتل کړي د کړي والو دوی سره موږ اختلافات دي بخکینی زما تر زما تر واجل لري اوا کبیلې والو چې مخونه د اکر مخوتنیو خبر دا جنجل راغو موسی عليه ته موسی عليه چې جنجل راغو موسی اللهم الله سوال کوچی الله د دې حل روبه سه الله ورته وي چې د مړي یو اندام راوخلا په بل اندام یو ښه دا به ژوندې شي او خپل کاتل قاتل بوخی موسی اسلام مغسه وکړه د غمړي یو اندام غیر راوغه بل اندام یو ویلو یا لاس په مخ باندې یا خپه په بلخ په باندې سره ولا ولا رقم چو نو هغه مړ ژوندیش خپل قاتل او خضر جدا د قاتل او برتمر شو الله موږ کو بدی دي کی هغه طرف ته اشاره کئ او پليتي داوا چوره انده موږ وتاست یو مثالونه بیانې خدش ډیر واقعیت پکې وو هغه ډیر واقعاتو موږ ته یو یو واقعیا به تور دلیل یا به نمونه موږ ته قران کې راوړي چې دغه د غندونه پکې وو دغه د پليتیا او دسي واقعې راوړي چې دا غنه نور عبرتون موږ حاصل کو ویس قتلتم کله چو وجلتاس و نفسن یو نفس فد داراتم دا اصل کی در اا فد داراتم در دا در اا نراو تره در اا در اا ربای کی ته کی دیکی د دیکی ده پارا خودس منشو ویلی تاسو دیکی ورکوولی فیها پاگی کی ویزا که ماناو کده تاسو اختلاف کولو کولو فیها کې کی سمطلب یو کس پیو مانی ردو در مدی دیکو کولو کیا تھا کڑے دے اوبل وی نہ تھا کڑے این پیو اوبل من د امڑے دک کور دک کو اختلاف کو پدی ک ز ک منانو کر تاسو اختلاف ویس قتل تما او یاد ک کلہ چ تاسو نپس نونف فدارۃ تم فیھا تاسو اختلاف کو فیھا پاگے کی ولہ مخرجنا او لخر کون ک دے ما د او لخر کون ک او ما د ہغت کنتم تکتمون تاسو پټون کی فقل ندربوه چ پټول اگر اصل کاثر خپل ځان پټو دا نه خوودلو په بل الظام لکوو چې دا د بلنم به دییته معمه خون به هم تنې والمه او د تر جاده دماله پاته شوه ل له پاته شوه نو فکل نه درب نوویل منګه فک نه نوویل منګهوب دغه مړه هو کې اضبو ک د اشاره د مړي ته ده ضمیر مړي ته راج کېږي ب با په بعضې اندمونو د نفس باندې د دې مړی باندې کذالک د غرنګ یو الله الموت ژوندې بو کې الله مړی کذالک یی دا نه چ پم دغه طریقه والله قیامت کې ور ته کذالک دا کاف ته تشبيه ده او تشبيه په یو صفت کې راضی خان تشبيه په ونه کې نه راضی ا جنس کې لکه مثال خبره دلتا الله وی چې کذالک ام دغه رنګ به تب هر مړی بلاده ژوند د قیامت پر روز باندې جیو اندامه بل اندامه نه هلکی نه ینیو تشبیه کړه چې سرک مې دامړ ژوند دې کو صرف ژوند کې الله تشبیه کم دغه رنګ به ز نور مړی ژوند دې کوما څنګه به ژوند دې کوما واګه الله لفتره بلکې حدیث کې ویل شوی دی چې الله به ارډو کې راځم کې وخت به راځم کې غوخه ورواغوندي او ژوندې اروه به کې واچ ژوند به شومنډه بوخی بیا حشر میدان للا. نو کذالک لکه څنګه چې می د امړې ژوندې کو کذالک د غرنګ یو هی الله الموت ژوندې وکي الله مړي په دې جمله کې کذالک هی الله الموت دوه خبرې دي یو خبر د دادا چې دا مثال دغه چا د پاره چې هغه په شک کې چې موږ څنګه ژوند کې یو قیامت پر ورځ باندې دا دغه لپاره مثال ده چې الله وري هرڅو ژوندې کوي چې له وګوره په دې ځکه د غمړې الله ژوندې کړي دا د پاره پا دا, دا, دا, دا یو مثال وغورځې بلکه په دې صورت کې الله پینځه واقعيات داسې بیانوي چې مړي دوندشي وي دا واقعه پکې ده دا, دا. واقعه پکې هغه عربی سایلو داویا کسانو تیر شو چې هغه موسی اسلام کوی تور د ویولي ول طبیعت دوی مطالبه کړې وي ا نه مناسبه داغه پټس کې الله موږ کړ بیا ځوندی کړ الله دا دومه واقعه ده چې ما دغه مړي دوندې کو نو یو پکې دا مثال شو چې الله مړي بجوندې کړي لکه د دغونته الله اختیار ده بل په مثال دا ده چې الله وی يو هي الله الموتہ ژوند دی په کې الله مړي مګو خلک چې دا مړي نه دي ژوند دي په قبرونو کې مګو دا مړي دي ژوند نه دي دوی وینا دا ژوند دي مړي نه دي او قران په هرځه کې وی چې نه مړي دي مړي دي مړي دي او قیامت په مړی تش تویل کېږي د مړي تعریف مخکې کړو چې مړي ته مړی ته ویل کېږي چې روح او بدن سره جدا شي او ژوندے یا ژوند دیتو ولیکی چروح او بدن سره یوځي وي اتصال دروحه او بدن یوواله دروحه او بدن او مرد دیتو ولیکی چروح او بدن سره جدا شي د پکور کې روح او بدن خو جدا دي قبر آ... بدن چیرې په قبر کې پروت دی یا بدن پور کې سوځیدلې یا بدن په دریاب کې غرق شوې مايان خوړلې یا بدن په بم کې دی او ذره ذره شوې لري یا هندوانو څه زورې د هریره شولې او روح چې دا اغا په لین یا پرځ جین کې پرتا ده دغه روح او بدن سره جدا جدا دي بدن په دنیا کې په حال ده دما چې کوم حالات وي او روح چې ګم دن واغه کڼې کو ایلین کې او کبا دوسې جین کې وي کله به جوړ نه کیږي قیامت پر ورځ لکه صورت مؤمنونو پورې اتلسمه سپاره د اتلسمه سپاره اولنه دوه مدره مپانه کېته ګورې دوه مپانه کې دي غالبن آیت نمبر آیت نمبر پنځل شپارس دویمه پاڼه ده د اتلسمی سپاره دویمه پاڼه سم کله چې الله د انسان پیدایش ذکر کړي لکه مخ یو آیت نمبر دوسم سمنا ت خلقنا الانسان من سوال من توین او په داې سره پیدا کړي موږ انسان د چ شوي خاورې نه سجالنا او نطفاتا نه بیاو ګرضمونږه دا انسان یا نسل د انسان یو نطفه في قرارې مکی نه په یو زیای د مور کې د مره هم یاددي ثم خلک نه بیا جوړهه دا نف عاقتن جا شوي نه ف خلک نعلاقته بیا جوړه منږه جان شووي یو دغ ټوکڑا فخلقنا المضغاته <تصال> عظاما نو جوړ کړم دا د غوخې ټوکڑا عظامن اډو کې یغینه ماډو کې پیدا کو پکې فقصنا العظام لحما نو واغستومنګ دي غوخه د اډو کې د غخه ثم انشانا وخلقنا اخره بیا جوړ کوم غد انسان له پیدائش بلکې بیا جوړ کوم غد انسان له پیدائش بلکې انغه نم انسان جوړ کو پیدا شي دنیا تراشي فتبارک کل لو اس خالي نو برکتت اچون کې الله دے خایسته دے د پیدا کوونکو نه خیستې دے جوړونکو نه س نهکومه بیا دا خوجوون شو که نهژون انسان د الله ویرکوو سین نکومه بیا یقین تاسو بعد د پس د دیژون نه لم خام نه خاامخامړه کېدون کې مرې ب مطلب روح بدن به نهقب زه کېږي یوم ن کوم بیا به روح روو دن سره کېږي سین نه کوم بیا یقین تاسو یو ملقیاممتې اوور د قیمتتو وا سونا راپورته کیګایب جوندی کیګایب ژوند تشه این روح بس بدن ته د قیامت پر روز باندې را نه کیګي ل ک اخر صورتونو کی راضی و ایذن نفوس زو وجت او کله چې روحونه یوځای کړی شي د قیامت حالات چې بیانای یو حالت په کده بیانې چې روحونه بکل یوځای کیږي کی قیامت پر روز باندې او لته یا وڅانګه چې دا روته نو کبس شي وی کبرتي کوسکی او خار موره پیواچی او خاخی کی وی بیا دا روح چې واپس پکې واچولې شي دمنو ځکه کومځنه په کومځ کې الله ویلې نو بیا کله یو کتاب د کله بل کتاب ده دلال وړاندې قیدارنګه سورته مؤمنونو ګورې سورته حاج شاته راشه د ولسم سپاره چې په پانه وړه سورته حاج آیت نمبر 13 ګورې ال تعالی ولا سما سفارا سوره حج ايات نمبر 5 غم دا بیان چوشومخه مخکې مخ دینه د مخلوقات او اجز بیان شو ايات نمبر 5 غم حج د دې نه مخکده مخلوق ایجز بیان شي نبي الله وی ذالکه دا ایجز د مخلوقات ته بیان شو بیان الله په دې وجه دا ایجز بیان کړو بیان الله په دې وجه چې الله هو الحق هغه د حق نه هغه عاجز نه دی نه راجز دی په دې دا ایجز بیان کړو مخلوقات او انه او په دې وجه چې الله آ... يوهيل موتا ژونديب مړي وراله مړي هر ځای کې الله دا نه وی چې ژونديب دا خو ژوندې شپه قبر کی. نو بیا دوی وینا وکبر وی کې جونډېشي د ایت ما ملر وی بیا وینا وکبر وی کې جونډېشي دوباره روح پکې د روح اعاده وشي یا روح واپس راشي جسد انصوري دا جسد انصوري مده د زمون جسد چې کوم وسته و دې ته د روح واپس راشي ښه واپس راغله و قیامت به ورځ به با بیا د روح چې ده دوباره کبس کیږي او چې دنیا تبا کېږي نو بیا به د حشر میدان چېکهه دوپ پې ول شي بیا به دوباره دارو دا قرآ کې چې چې و زنو پووسو زهجد او رونه به اپس کېږ به د نوون ته و د مراد نه مرراتدارې چې ق کې به بیا نروخقب کېږي قیمت د تباب اول شپلی کې دویم شپل کې به دوباره روح چل کې مور تهته څو مګ جوونده شوڅو مګ جوونده شوه یوژون یو مرګ د دینه مخ کې وو موږ نیشو یو مرګ او ځان شو یو مرګ یو مرګ او ځوان په قبر کې شو قبر کې موږ ژوندۍ اومې شو کنه اول شپې لسره دوه دو مرګ او ژوند شو او درې مرګ او ژوند قیامت ورځ باندې شو درېم ژوند نو قران خو ویلي دی چې دوه مرګ او ژوند دي سورته مؤمن کې اماتنس نتین او احیاتنس نتین یا الله موږ دوه پیر دې موږ کو دوه پیر دې ژوندې کو دوه پیر یو مرګ مخ کې پیدا او یو مرګ په دنیا کې او ژوند چوزلندي <سؤال> او ایا ژوند په اخرت کې دوه مرګ او دوه ژوند خدا دي وایه نه دا به ژوند کې او بعض خلک وینه وي څوک ته حاضر شي کبرله او بیا ژوند شي ا جتو ټوکو د قبر سرنيو بیا <سؤال> روح ته نه واغ سره <سؤال> شونه دا خو قیامت پر د بزرګونو په لکونو مرګونو ژوند او ثابت کړه مذالکا دا ایجزه مخلوقات ته بیان شو بیانله په دی وجه چې الله هو هغه الحق هو حق ینه عاجز نه دي وان نو او په دی وجه چې الله يوه الموتا ژونديب کوي مړي وان نو او په دی وجه چې الله علا كل شيء قدير پروشي من قدرت واله دي وان الساعه اتيتون او په دی وجه چې قیامت راتون کې دي لا ری فيها شک نشته په راتلو د قیامت کې وان الله او په وجه الله د ایجزه بیان کو چان الله چې چې دي يبعثو من في پورته به ک هغه سووک پکه کغا سووکه چې په کبرونو کېدي ک پورته کې قیمت پر از زمان پورته کې دی مخ مخکې نه را پرورته کوي دا و چې کبر کې کفند د په نو شو بیا را پورت کوي نو دوته اللهوي کهذاکه دغهرنګې دکه څنګه چې دا مړې می جوون دی کوو دغرنګې یو الله ژوندي به ک الله مو تاړی ان نه و یتون له نه هم لمه یتون زمور کې را ځي ته ب و نه هم او ستا مخالفین بمرري و یریکم آیاتي او او دا دا خی تاسو ته الله آیاته دلایل خپل د قدرت د الله خپل قدرتونه خی دغه سي واقعات چې الله کړی په خواني کومو کې چې دا مړي راځوندې کړی دوپاره په دې دنیا کې یا نور معجزي الله خود لري دا د دې لپاره چې اللهم تاسو خپل قدرت قدرت خی چې ما سره هرڅه لاس کې دي زه زه په هرڅه باندې قادر یم پهیوری کو معیاې اوښ تااسسو الله خپل د لا د قدره ته لا الله کوم تا کلوونه خاامخوا تاسو ک اقلل را شي سوچو کو ااک هم په کارو کی چې الله زمونږې نه دی الله زمونږونې اسباب د ذورت نه لري پوه شو الله چې د هغه هر کولی شي پوه شو په عوم کې په دنیا کې مړه نه جووندې کېږي لیکن کایو غړی جوونې کوي په عموم کې د غرنغو خنره وځي لیکن چاله او غوري صالح کوم د غرنغو خمر ووباسي او ماغه کې بیا بچیم راوړي په عموم کې دریا په خپل ځینو ودريږي ولر مینس نه جوړي لیکن چاله او دریا په خپل ځیو او مینس جوړي موسی علی کوم تا په عموم کې چذاب را شو ټور خرتبا کیږي کی. لیکن چاله او غوري نوح بچ کی په غذاب کې موسی علی بچ کی په غذاب کې دا موږ تاسو دغه واقعت د معجزې کا بیان چې موږ به کار وایږي بې مونږ تاسو الله خپل ځان غونټي ونه غونټي الله غنځم غونټي ا چ موږ څنګه شو کولای چې الله به موږ شي کولای یم موږ سره کوم کارونه په عموم کې روان دي هغه کارونه بدل الله په مطابق کوم دغه عموم کې روان نه الله چې غوړی بدلويشه الله چې غوړی هغه کويشه په دې آیتونو لاندې په دې ځکه چې بعضي خلکو بلکې اکثر مفسرین ا مفسرینو دغه واقع ترلې دغه غوا د واقع سره اصل خبره د اولی کسان سره دا واقعیا د د مړي دراجوندې د جون د ژوند دا, دا, دا. دا واقع تړلیدا د مخکې چې واقع تیر شو د غوا د زبې د ثرے تړلیدا وای چې الله ودا کله چې د مړي و شو نو الله موسی عليه ته وای چې و غوا لاله کوي او غوا د غوا اندامونه را واخلې یا اخپا یا کومبلځه اگر واخلې او د د په په مړي باندې و و دا مده برا جواندهشی و داریل نواره چه فکول ندریبوهو دایت نمبر دریا ویاکیو گوره فکول ندریبوهونو او خی دا مده ببادی ها نو د ببازی ها که دا ها چه دا دا زمیر راجع کرده ده, ده غواته و ایده ببازی ها که دی هانه مراد چه دا دا غواته چه غو... دا دا غوه پا بازی اندامونو ماهی دا مده او خی دا اکثر مفصیرونه دي منګا یا زمون استاد مون خو نه خو خیر چینه زمون استادن دا واقع رد کوي په تو وجوهات باندې تقریبا و دلال د دې بیانې چې دا واقعه ځانته واقع, واقع ده اول دلیل لکه ځان سره یو دلیل دره چې د آیت نمبر نه چلوي آیت نمبر نه چلوي خو غوړې لګ دا فرعون د نجات نا وایز من کومن ال فرعون یسومنکم سول عذاب دا غیزنا الله مختلف واقعات بیان کینا نو هر واقعه از استرweni ګور وسخه وایز نځاینا کوم او یاد کړه چې خلاص کړم تاسو د فرعونانو یو آیت نمبر یو 150 ګره 150 ګره وایس فرقنا بكم البحر او یاد کړه چې بیل کوم پتا سو باندې دریا دا ځانلو واقعه آیت نمبر یو 55 وایز او یاد تکل چې واده وکړ موږ موسی موسی عليه السلام ته چلوي تختو شپو آیت نمبر 352 ګره و از اته نه موسی کتاب زان زاله حالات واقع دي کنه او یا تکل چې ور کول موږ موسی عليه السلام ته کتاب آیت نمبر 402 ګره و قاله قال موسی لقومه او کل چې موسی سره خپل قوم ته تاسو خپل زان ظلم کړي دي آیت نمبر 55 و یا موسی یاد کا کرے چې ویل تاسو موسی عليه ته چې موږ پتا نه کو چې تر دې چې موږ الله پخ کارو وینو دارانگی آیت نمبر اتپنزوس ویس کل ندخلو ها زهل کریتا او یا تکلی چوئی منگا دوست بیخی دا موسیٰ ازتمنم بادواقع دا ویس کل ندخلو ها زهل کریتا دارانگی آیت نمبر شپیتا ویس استسقام موسیٰ لیکومی هی آیت نمبر یو شپیتا ویس کلتم یا موسیٰ لن نسبیر الالت تعام واحدی نه آیت نمبر دریش پیتا ویس آخذنا میساکم ورفعنا فوق و آیت نمبر 25 بیت و اس کا نام موسی ال قومه ان الله یا امرکم ان تزبہوا آیت نمبر 22 وګره و اس قتل تم 10 ځان ل وکړه یعنی دا اس چره دا ظرف دی خان پاربای کی ظرف یو قاعده ده یو یو یو یوغه ورته وې دا اس چره دا ظرف دی او ظرف چي اغا مخالید پارن راضی خان ورستنی د پار راضی این دا از یو لفظ ده چې دا د مخکینه کومه کومه واکه چې د نېټر شي دا د دې د پر ناراضی بلکې د نه مخکې کومه واکه ویل کړه د مړی واکه مخکې ده کنه او د وا واکه ورسته ده دا از دې پر از ظرف ده د مخکې ده پارا شاده ده پار نه څه او یاد کړ چې او دل تاسو بیلتون را وری دلته د غوا او د مړی په واکه یو یو دلیل ځمندار دی دلیل ده ده ټول علما ټول مفسرین پدې متفق دي چې تاسیس اولاوی د تاکید نه د جمله ولولې ک بیا پونځو تاسیس څه مطلب تاکید څه مطلب ټول علما ټول مفسرین پدې متفق دي چې تاسیس تاسیس څر کوم چې لیکل شي ولې مطلب افضل ده بهتر ده د تاکید نه تاسیس دې توې لکیږي څر هر واکيا ځان ځان لوګنل شي هر واکيا جدا جدا وګنل شي دې توې لکیږي تاسیس څر جدا جدا وګنل شي ځان ځان لوګنل شي او تاکید ولکیږي دیتا چ دو واکی یو وګړل شي تاکید د دې ډول چې دو واکی یو وګړل شي نو علما متفق دی چې کله تاکید او تاسیس راشي نو تاسیس ته به تر ده دا مطلب په دې ځکه چې ګوره باز وي چې دو دا یو دي او باز وي چې جدا جدا دي نو افضلکم خبره ده تاسیس دي ته مطلب افضل خبره داده خ خبره داده بهتره خبره داده چې دواړه واقع جدا جدا وکو وګړل شي دا دواړه واقع ځان ځان له وګړل شي د مړي واقع ځان له د قتل والا او د غوا واقع ځان له دا, دا دواړه دو دلایل شو زمونږ دریم دلیل دا ده چې ټول په چا چې دا دواړه واقع یو غنلې دي چې دغه غوا د مړي لپاره لاله کړی ده چې د مړې لپاره د غوا علال کې چې د مړې یو اندام په دې بل اندام باندې ولګو چې د مرجوندې شي امدارم پسې مفسرینو دام دي چې طلبوه 40 سنه تلويخ قال د غوا دي امدارم مفسرینو دام لیکل دي ورسره دا, دا جمله هم سر ده چې وان اصحاب البقره د غوا ولاته و طلبوه 40 سنه تلويخ قال د غوا پسې ګرځدلی دي دلته سوال پیدا کېږي چې چلوویکاره د خلک پهې ګي دللی دي چلووی کاره د مړه پروو دلته د الله د کودتمونږه تنن خښ بیا چې اللهمونږ الله و چې یوری کوم ي د تاس د خپل کوتونونه خه دا سر کممقدرت ته چې چویه غ دی او چوی کاه واپې ګري همدسې الله نه جوونې کوي چې چوی کاتل معلووي الله د پره خو سخته نه وه اما ټایم کې باکړی باید نو پدې کې خدای الله قدرت خو ته د چینه خي بلکې خو موږ ته نور تأخير خي چې هغه مړ ته اړیو خال ګرځېدو مزه او چې اړیو خاله و ته معلوم شوش دا قاتل نه نو تأخير ته قالو کې خو هغه هغه خپل ترولو واده کړی مې او خپل هغه به ته फायदा شو دا ډریما خبره ده چې دلته تأخير کاله دا مړ یې پروتوبیا چې کله غوپس ګرځې دي ډری څلورمه خبره د دادا څلورمه جرح خان دي د اصل کې جرح ویل کی څلورمه خبره دادا چې په دې واقعیا کې تقدیم او تاخير ده اول کومه واقعیا پکارو د مړي واکه په کار واچاول را وړي و کنه چې او الله موږ ته ویل چې تاسو مړي و وجهلو خلاف وکړلو والله مخرج ما كنتم او الله کار كون کې دا چې تاسو پټون کې وي نو بیا ما حکم وکو چې هغه الله لکې بیا په کار جواو کمره د واو واکه را وړي وي تقاضه خودسي د کلام د د د کلام د تیکغه د د ټګه چې د وا واقع وروسته راغلی چا اول تاسو مړی وکو پایکم خلافوکو نو بیا وکم وکو چې غواله کو او بیاکمکو چې د غاندام را په مړی معنی ول کوئ په کار خوددې و نه دلته تکیم کېږي مخک کدو ته او هغیر و ل کېږ وروسته کولو ته دلته اوله واقع چې په کار هغې وروسته کړی ده هغه وروسته چې په کار واغې مخکې کړی ده د غخوا واقع اوروسته په کار واغې مخکې کړې ده تکیم کړی ده او هغه د مړی واقع چموخه پکاره اغه تاخير کړي او ورسته کړي دا نو تقدیم او تاخير د پدېځه کې او پدې دیمانیم م ټول متفق دی چې تقدیم او تاخير بغیر د دلیل دا صحیح نه وي خان کوم خلک چې دغه واقع یو غني چې دغه واچ دا د مړي د پرال شوې ده په دې معنی دلیل لري د خلکو سره بغیر د اسرائیلاتو نه حدیث خو به دلیل نشته او نه په قران سره صریح دلیل شته ینه بغیر د دلیل نه دا ویلی چې دا تقدیم او تاخير دي نو موږ وایو چې بغیر د دلیل نه تقدیم او تاخير صحیح نه وي ښا تاسو باید صحیح مضبوط دلیل وي او بیا ته دلیل د لاندې وی چې دا غره حدیث کرا اغه چې پیغمبر ویلی دي چې غوایه د مړي د لپاره لکړي دا ځکه حدیث زموږ د لپاره یو صحیح دلیل دی کنه په شو نو صحیح دلیل نشته او تقدیم او تاخير الله کړي راسی الله کړي ابل پي په خپل قران کې بل ځای کې لا د دې وضاحت نه لیکل دا خبره دی غلطه ده چلور؟ پنځمه خبره پنځمه خبره دادم پنځمه جرحه په دې خبره دادم چې بعض خلکو دلته توجیه کړي دا و اصل کاول د امړې شوی و اول مړې شوی و نوبیا ورسته الله وکم کو چې واه لال کوي د امړې په کوي وینانا اول چې دی وي د غواله لاله ول حکم او اول د غوا د حلاله ول حکم شویو وي په دغه دوران چې دوی د غوانه ولا لکړي په دغه دوران چې د امره واقع مو شولہ وي دغه دوران چې د مړی واقع وشو الله جزاس خو اوس مړی وشو د غوا سم تاسو ته حکم کړو د غواله لاله کوي او د امره بلنده کوي اوس تاسو د مړی هوشو کنه له لاسه اسين د غو کم ته کړې دي هغه هم په ځای شو دا هم په ځای شي د توجیه איז دلیل نشته را دوی سره د دې خبرې دوی سره איז دلیل نشته سره دلیل مستند دلیل پینځه خبرې شوې چا چې توجیه کړي دا کنه دوی سره په خپل توجیه باندې איז سري دلیل نشته منطقي دلیل وسره نشته د موبایل نو سایلنت کې او درس کې موبایل نو منځګ نه کړي شپاگم جرحا شپاگم جرحا دادا چه ابن کسیر رحمت اللہ لے چه تقریبا مشهور مفسر دی آغا لیکی ابن کسیر رحمت اللہ لے دا اغا طول د آکیا دا دے غوا و دے مرک جو کل بیان کی و آخیر اکی آغا لیکی وی حازه سیاقاک ان اوبیدہ وی ابن عالیہ و وغیرره هم في اختلاف ظاهرون و دا تونمره واقعې چې بایان شوي د غ او د د مړی باره کې یر اخره جمه دا ده ان اوده و ابنی عالیه و سودي وغیرره هم في اختلاف ظاهرون دا ومه کسه چې بیان شو دا و نقل شويره د اوعب نه د ابنی علی نه او د سود نه درې د راویان ذکر کړي دي اوده ابن علیا او سودی د در وړو نه دغه چې دغه یو غنل کیږي دغه او د مړی دغه یا دغه دوه یو کېدل دغه درې راویان نه وي هغه بیان شوېدي او دغه درې وړه راویان چې ټول درې وړه کمزوري دي خان د درې وړه ضعیف راویان دي او به ادم ضعیف راوي ابن علیم ضعیف راویده او سودی خوب دی ضعیف اخو بیخی ضعیف ته و غیره هم فيها اختلاف ظاهر او د دوی نه علاوه صریح اختلاف اخلاف موجود ده چې دا مطلب دا یو واقعنه ده چې دا, دا درې واړو نه واړه کنه نوبیا په نورو کې د نورو چا د چې دا واقع نه کلی په نورو کې د خار اخلاف د کې موجود ده چې دا یو واقع نه ده لبیا مور کلی کی وانها ماخوزه من كتب بني اسرائيل ودغه واقعا چې دغه والا لا شوي دی مرید لپاره دا واقعا غستل شوی نه د بني د کتابونو د يهودو د کتابونو نه وانها من كتب بني اسرائيل دا واقعا غستل د کتابونو د بني اسرائيلو نه وهي مما يجوز کې د نقل د يهودو کتابونو نه جائز ده دنا نه جائز ده دغه ولكن لا نصدق ولا نكذب لیکن موږ نه تصدیق کوو او نه تکذیب کوو موږ نه دا چې دا سری ده او نه موږ دا ویل چې دا غلطه ده په خوانو کې فلهذا لا یوتمد علیها د دې وجه نه موږ اعتماد نه لرو په دې واقع باندې چې دا یو واقع ده او دا اقوا ل ل شوی د مرید ده الا ما وافق الحق عندنا مگر هغه منو پاغه باندې اعتماد کو چې دا غي من موږ سره صریح دلیل موجود دی قرآن او سنت نه چې کله موږ ته په واقعي باندې قرآن سنت نه صحیح دلیل موجود راغلو نو موږ واقعي باندې 100% اعتماد کولې شو د بني په کتابونو باندې موږ اعتماد نشو کوله اغه وی صحیح عقیده شي صحیح وي که دې غلط وي خو موږ اعتماد نشو په کوله او ما خبره لته دا اخرې خبره ولیکې و ما خبره دادا چې موږ ټول مفسرونو لیکلي دي چې لانه ابذل قرابينهم والعبادتهم العجله دغه غوا له اوله کوم زکه شوو چې دغه غوا دوی دې په نيز باندې د الله د قربت سبب او دغه غوا چې وا د دسخی سخی مور وا او دوی د سخی عبادت کړي وو په دې وجه الله ته کوم چې غوا له لکه نو موږ وایو چې په دې غوا باندې د نړۍ ژوند دی شي او دا خو د غوا عظمت ثابت شو که د ثابت شو تاسو نو سوال لې عظمت ثابت شو کنه دغه پهسی لیکي دي چې دا د غواله ولوکم ځکه شوي چې د غوا هغه لیووهوي نه چې د غوااز ذ ثابته کې غوا عجزه ثابته کې چې غخواخوا خو د خدایتو بهغ نه شتهې لیو هووي نه معبود هم انده هم چې د دوی پهنی د غخوا کم زورې ثابته کې جزه ثابته کې نو په پهې واقعخوا جزز نه ثابتېږي پهسه خو نرم کوي ثابتېږيخوا چېګوره په مړې پهژون دی شو دی د خو دخوا کوي کېږ د خلکو په اکیته کې فوش په دې اخر جمله باندې نو په دې خود غوا هغه کمزور واله او عاجزي له ثابيتي دي دا غو جرح دي چې موږ یا زموږ استادان په دې معنی کوي ښا چې دا دوړه واکي دا جدا واکي دي ځان له واکي دي دا یو واکي ني دي وائس قتلتم او یاد کړه چې وځلتا سونه او وځلتا سوې نفس فداراتم فيها نو اختلاف کو تاسو پاغي کې والله مخرج ما كنتم او الله کار کونکې او دا غسه تاسو وې تاسو تک تمون پټونکې فقل ندربوه بباذها هوې منګه و هي دامړې بباذها بباذ بباذ خلک ویلې بباذ ها, ها کې دا ها چې دا ضمير دي ا غته غاته وزکه چې غاده مؤنثات نه دي باربې کې مؤنس خو پیژنې کنا مؤنس مادہ مادي ته مؤنس ویل کې وي وی دغه واچره دا وی د مؤنساتونه ده او دا ها زمير چې دا مؤنساتو ده پر رازي نه پدی وځمنو وی دا غوا دا مونوینه دا نفس چې په خپل نفسه دا نفسم د مؤنسات سماویونه نه د مؤنسات حقیقي نه ده د مؤنسات لکه شمس المر پربای کی شمس چه ده مؤنس ته مذکر نه ده حالکه المر چه ده من پختو کی تکو مو... مذکر استعمالو لیکن پربای کی غدا غویله کیگی مؤنس ویله کیگی دا رنګه مخکې ته وګوره لکه آیت نمبر اتسلویخ وګورئ تک شاته راشه آیت نمبر اتسلویخ ته کو او م نه اوېې دغه ور نه د ذاب د او ورځې نه لا ت ځ نفسونه چېفاده ور کول یو نیک نفس نفسې یو بد کاره نفسه لا یلو من نه کو تاج ذمیر که دا نفس مذکر و که نه نو په کار و چېویل وله یک بلو من هو ځکه موذکر دپاره ظمیر را ځي او وانس د پره ازمیر راضی دلته چې د نفسه نو نفس د پر کوم زمیر راغله ها زمیر راغله ده به مخکې وګوره ولا یوخذو منها او نبه واغستل شي د دې نفسنا دلته نفس د پر ها زمیر دلته د نفس د پر ها زمیر راغله خان فَكُنْ نَدْرِبُهُ نُويل مګه وای د امړې به بازه ها په بازه اندامونو د دې مړي باندې د امړې بوجوندې شي کذالک د غرنګ یوه الله ژوندې کوي الله د امړې و کوم آیات او خی تاسو ته د لایل د خپل قدرتونو لعلکم تاکلون خامخاج تاسو کې عقل راشد الله قدرتونو کې سوچوک سم مقصد قلوبکما بیا وګوره قصد قلوبکما سخت شو تاسو دا د دا بودی عقلی نه راځي په دې کادو مې تاسو بیا پويږئ نه باز خلک پويږي په درس کې چې خلک شته چې پويږي په دې کایدو دا سوب دا بودی عقلی نه ده دا بودی آ... استبدادیا ده استبداد دې ته ولیکي چې معنا د سیور کوي ګوره ښا بیاو ګوره یو وی کنه بیا, کن بیا. سمه مطلب بیا سمه امين بیا امين او ی وي چې بیا و ګوره چمت لببه دومر د لایل تاسو قتل دومره قدرتونونه د الله تاسوو قتل دومره نخې الله د قدرت تاسو کتللی دوه موجزی د مثال تن تاسوو کتللی بیا و ګوره د ویل کېږېوم استبا یا س لفاو کې دسې او چې سااد ویل چې بیا بیا که نه نغې دپه بیا سوممه بی اقلیا غه استعماللیږي خو دلتهغ نه دی دلته معنا ده چې بیا و ګوره دومره واقعاتو سره دومره نه خو سره بیا وګوره قصد کولوبه کومه سخ شو زونه ستاسو په کار چې زور نرم شوی که نه زون الله ته نرم شوی کوستا لا خوله سخ شوه قصد کولووب کومه بیا و ګوره سخ شو ضرونه ستاسو من بعد ذالکه ذلكکه پس دې واقعاتو نه یو واقع خو نه وه اتیا کالا ګوره اتیا قویخ کاره د فرون سره او سویخ کاره م سره بیا د بنی سیرو سره اته قالو کې به دي ټول قدرتونه کتلی په فرعون باندې تونه د په صورت د عرف کې براشي د وینیا زا پراغلې ده چنده خو زا پراغلې ده د ملخان زا پراغلې ده د نور زابونه پراغلې دي د کونو زا پراغلې کونی هغه د واگانو سپګچی کونه وتوي کونی نو د کونو زا پراغلې هر هه بارته کې واګه سپگی وي د درې دي چې په مونږ نه پاهغوی پا وه بیا په دریاب کې وخته د قتل بیا چ کل را غ جووند شو او قتل دامره جوونده د او لو نور یمونه د وراضې د منو سه نور کو د او قتل د هرته بیا د دوروونه سختو بیا هم سر ک شو سمهقصت بیا وګوره سخت شو کولو به کوم ستا جوونه من بعد د ذلكکه پس دې واقعاتونه فه کل هجارتتي نو پشان د ګټو دی پهشان د تیغ دي د تګ د علاوه او اشد او په مانا د بل او اشد بلکه اشد قصوه ډیر زیات سختی د تګونه تيغه خو بیا هم خده سترونه خو تیګونم سختی ولی تیګونه خده ځکه چې وان من الحجاره او یقینا باز د تیګونه لما هغدي يتفجروا منه الانهار چې بهي کی داغین دا نهرو نا باز تیګ د سوي چاغه نهغه نهرو نه بهيږي لکد موسا استندغتیګو ورکنه دولس نهرو ته بهېدلې ونه منها او قین بعض تيګونه لما غدي ي شخصکو چچوي فهخروجو من هوما نروي غ بعض ک جغه وچو یغ نه لري وړغ د رواني یو ډغونه جوړي یو وړ د چاتې جوړه را رواني ونه منها او یقین بعض د تګونه لما غدي من خشیت الله چراراون غړېږي د دا یاې نه برزي ک چې زل را شي داله د لاان د او انسان تنا خوتی گم حدا پنرم نشو تیګ نر میګی دلله اغه تا پوښ یو فائدہ خو ورکی خلقو تا او به ورکی خلقو تا سا او سادر نم نشو سابړ کې نر بی رانغله مغ مانتون انقلابات راغ مسلمانات مسلمانانو ماندی ټول نو اول انقلاب مون مانی چې زمونږه زمونږه دا د مسلمانان په زوال شوې دي اغه دا چې موږ یې ناکاره بچان راغله خلافت واړو باد بادشاہی ته هغه باچهان زم د پاره یو انقلاب چې عذاب ومون باندې هغه باچي سیستم را و را غو بنومینن لړو بنو عباس له بنو عباس مانی چنگیز خان را غو ټیم کې چنگیز خان دې دونه ظلمونه کړی دي خو بیا هم د مسلمان کوران تر ځان قرآن تر راج چنګیز خان خو زمونه وکړ زاغه 1316 بیا دا غینه بعد عذاب راغو خزه خلافت عثمانيه راغله نو زاغې سلک سنه مسلمانو غا وقار چوبېتا د ژوندې شو په خلافت عثمانيه مان انګريزان راغله انګريزان دړي وړې کړله دابلین انقلاب منګبدین انقلاب نرم نشو د لا کتابله د لا کتاب تم رجوع ون کړله بیا چکل انګريزان راغله په دې منطکه باندې نو انګريزان چکل مات شو نو روس راغو د روس په غو دنیا باندې سپر د مسلمانو هغه مرکزونه س مکان تااشکن بخاره چې مان بخاري غ نه خلک را دي د دی نه فارق شوي دي مان بخاري غ خل د دیز نه چې را و هغه آ... پاغ ځای بیا د مسلمان نوم نه د مسلمان نوم نه چې د روس راغو داسې کار سه وکو په جمعتونو کې به سونه ولاړو داسونو تلی به ووي دا, دا, دا انقلابمون منې کمو چې مونږ باید لا کتاب دوج کی خو مون نرم نه شوه کوه شوي خبی چې روسمات شوو روس مات شو. بل باو موږ تناسته امریکا چې امریکا بوماته ومسبر خدمات نه چې ما, ما, ما شنو بل بو موږ با ما نه ستچین بیا موږ الله کتاب ته موږ رجونو کوو بیا موږ ما خپل خرافاتو کې بلګیو پوه شئ پصو ته انا هم چې الله وی چې څوک زماده کتاب نه ووړي چلور قسم ازابونه ورکو مخا چلور قسم ازابونه دا دانه چې الله موږ ته وی لري دار څوم ته الله مخ نه ویری دی آیت نمبر 50 پتو ګوره وهم سفارا سوت انام کول ورته وای پیغمبره تو القادر دا داله قدرت لرون کده الا ان یبعس علیکم په دې معنی چې رولیږي په تاسو باندې عذاب نیو عذاب مين فوق کوم د پاس تاسو نه د پاس تاسو مطلب چې یو قصدرمن یو یو چنگیز خان در باندې ودری کو خان در باندې یا انګریز در باندې یا کوم ظالم بادشاہ در باندې ودری مين فوق کوم د پاس تاسو او مين ته ته ارجل کوم یا د لاندې د خوستاسو چی بچی بنافرمان شي دارنگی غلامان بنافرماني او من ته تحتی ارجو لیکو ما، یا لاند چکم تپکی، آغا تول بنافرمانی، د امیر تا عاد بناکی، او من تحتی ارجو دامی و عذاب ده، او من تحتی ارجو لیکو ما، یا دا لاند دخ پوست آسو نا، کهتون والا دین مراد دام ده، چه کهتون والا راولی، کهت برا شو، او بو کمی بوی، پوه او یلبی سکم دو شو دریم او بی س کوم شيیان یا به ګډ وډ ک تاسو ډلی ډلی دا مذاب دی ډې ډرقرران من ک نه شتهري چایو کتاب را چابل کتاب را غستې چا یو مق نیول چابل مسق نیولی او یلبی س کوم شيیان یا ګټډ ک تاسو ډې ډلی درې چلورم او ویزی کا بعضو کوم باسا بعضې نه او بسقيي تاسو ته باسا جګ بعضین د ګ به مانو مننو کوم چمت لببه کافر به د ما را شي جنګ به سرو کې رم د نبوي مورم د نهببولي د نهوالي معم د نووالی یار د تار تار کی لکه بختتن سر چې په ب سرلو ما راغو ان زرو ګوره کوی ف نو سر ریفل آاتې چ نګې بیایانې الله د لایل خپله لاله هم تاسو پوه شي او د نرو ګوره له سم پاار کې چې دلا د کتاب تاببی شي غوسلهسه کوي د نور چوک چې دلا د کتاب تابی ناغوت اللہ چه ور آیت نمبر آیت نمبر پینز پانزوس اتا لسه مسیح پارا سورت نور آیت نمبر پینز پانزوس دو دولست دیارلست رو کومنس کردیں وعد اللہ اللزین آمنو وعدہ کڑی داللہ دا کسانو سر آمنو چی ما نرا وڑی دے داللہ کتاب من کم ستا سنا واام سالالی هااتې او عمل کوي نه که د پیغمر په طرقعملم کوي واده کړی الله واده کړې دا الله ور سره چې لا یسته خلیف نه هم فلر دی خاامخه پاتې بک کې دوی لره پهمکه کې خلافت بالا و کې زم کې باچه بالله و کې زم کې د خلفلهزی نه من قبل یم لکه څنګه چې پاتې کړی والله کسان چې مخکې دوی نو د نوور اسلام کوېطبباکو نوورستانته دنیا پاتې شوه د مو د موساه موسا اسلام مخالف فرغان تبا کو اميری و بادسای موسى علی اسلام تباعت شوه ولی امکنن لهم او خامخا مضبوط بکی الله لهم دوی تا دینهم اللذی دین د دوی حقا ارتدا لهم چه خواه کرده دوی دا پارا پا دین به مضبوط کی دا دوی نمت دریم نیمتول یبددل لن نو من بعدې خو فیم او خاامخه خا بدل بهکیله دویله پس د خوب د دوی نه پس د یې د دونه عمل را را و دی چغ دن که امن, آمن, آمن په کار دی عمل په کار دی من هغه ټیمې را چې ایمانه هم صیکوو عمل هم صییکو ایمانه دقرآ مطابق کو عمل د سنت مطابق کو بیا به عمل را شي به ختم شي یا په داسې حال کېوشور اوس ب زیاز کوي یا بدونونهنی خو په داسې حالې ببد نمتتونونه ورکمه یا بدوننی چې چې بندي به کوي زما دبل چا بني به لا یو شکوونهبي شي دار ب نهګر ې ما سره وکمه ومن کفره بعد د ذلكکه او چاچین کارو کو پس د نه دودون مر د واې کوي بیا من کارو ک چې نامه د خولی کتاب په د مض کوه د فلای کوه مل فاس کوونه داداخله کوم دوی د فاسکان والله تونونه انقلابات مومن راغری دي خو ذمنونه بیا نه نرم شوي دي انقلابات جا وز وای زیرب سنلو شیر انقلابات جهه واعز رب ه لو هر ایک تغیر چ صدا اتی ہے ففهم ففهم وله جهاده انقلابات چ دادہ الله او نسیت متوز دپاره واو رې د نسیتونه هر ایک تغیر چ صدا اتی ہے ففهم ففهم هر یو تحولاتو نه تغیرات نه موږ د اواز کې الله ځان پوي کې ځان پوي کې اکل په کار واچوي تاسو خو د انقلابات ناراضي دا موږ تاسو ته لره وې ځان وسم سم کوي و, تاسوي تاسوي من و من لا او ندی الله بغافل به خبر اما دا غڅنا تا عملونه چتا سویکوی تاسو یو خپل عملونه به غمو من بغ خپل عملونه به خبرو گنا به کوو مو ته گنا نخاری هر څوک ی ز پاکه ما هر څوک ی ماڅکری هر څا خپل گنا نخاری مال اول خپل او بیا نور خپل گنا نخاری هر څوک ی ز په نیغالار باندې ما او ماڅکری دی وی او دا واده گناونه خیر د د انسان د کیږي وی اغه لوږه د پیدا کړي چې داغه خیر د داغه وا وړ غناون دي داغه ګناکه حسابيږي والله ونا ومله او نه دي الله بغافل خبره اما داغه تنه تاملون چې تاسو عمل کوي خو الله به خبره نه وي زړه د یو یو عمل ليكما درې پلیتيان د په خوانو يهودو ختم شي و سکلتومه او یاد کله چې واجل تاسو نفسن یو نفسه فداره اتوم فيها نو اختلاف کو تاسو پاغې کې والله مخرج ما جمما كنتتومه او الله بخوری جوونهکاره کوون کې او ما د غسو ق تمم تکتونمونونه چې تاسو پټون کې فله نوویل منګه دری وهو ووه دا مړی ببا او دیها په بعضې اناندمونونه ددي مړیبانندې قذا دې نفس باندې قذالی کا دغرنې لکه څنګه چې دا مړی میجوون دی کو قذا لکه دغ غرنې یو اللهله موتہ ژوندې بکی الله ژوندې بکی الله مری ویریکما آیاته او خی تاسو ته الله خپل دلائل د قدرت لعلکما تاکلونا خامخات تاسو کېکل راشي ثم بیا وګوره دمه دلائل مته وخذل ثم بیا وګوره قصد قلوبکما سخش تاسو زونه په کار چې نرم شوی خو بیا وګوره دوه انقللابات راغله خو بیا هم ستا ضرورونه سخت شو م بعد دظالی پس ددې واقعاتونا فهیه کل هجارت نو دغزونه فهیه نوداونه کل حجارتتي پشان د تیګ او اشد دو بلکې زیات سختی کس وط د تتیگوونه۔ او اشدو یا زیاد دی کس وطن سخ ده تیگونا و من الحجارة او یکینان باز ده تیگونا گتونا لماها غده یا تفجرو چه بحیق منه دا غینا انهار والی نهرون و منها او یکینان باز ده تیگونا لماها غده یا شقه کو چه اوچوی فای خروجو منه الما نروزی دا غیناو با چنی تن روانی باز نهرون باز نهرون وإن منها او يكين بازي دا لما احضر يحبطو جراوون غريقي من خشية الله دياري دالنا او انسان راوون غريدلي دال لا ديارينا وما الله دي الله بغافل بخبرا اما داغنا تعملون جتاسو عمل كويه